blaj 1866 Eminescu își loc ca orice drumet de țară un băț, petrecut după el un straiț, și când căldura verii începuse dogoare, o porni la drum îndelungat fără de nimic altceva decât mândria de a fi poet, care îi umfla mai tare pieptul și un carnețel spre a-și însemna impresii și cuvinte. Citat Într-o zi frumoasă de vară, zice poetul personificat într-un erou din geniu pustiu, îmi făcui legăturica, o pusei în vârful bățului și o luai la picior pe drumul cel mai împărătesc. Holdele miroseau și se coceau de arșița soarelui. Eu îmi pusese în pălăria în vârful capului, astfel încât fruntea rămânea liberă și goală și fluiera malene un cântec monoton, și numai lucii și mari picături de sudoare încurgeau de pe frunte de-a lungul obrazului. Zi de vară până în seară am tot mers, fără să stau de fel. Soarele era la apus, aerul începea a se răcori, holdele păreau ca adorm în freamătul lor lung. De-a lungul drumului de țară, oamenii se întorceau de la lucrul câmpului, cu coasele de aspinarea, fetele cu ale și donițe în amândouă mâinile. Boii trăgeau încet în jug și carul scârția, iar românul ce mergea alături cu ei și pocnea din biciu, își țipa eternul său, hăi, ho Ascuns în maluri, dormea mureșul. Pe el trosnea de căruțe podul de luntrii pe care îl trecui și eu. De departe se vedeau munții mei natali, uriași bătrâni, cu frunțele de piatră, spărgând nourii și luminând țepeni, suri și slabi asupra lor. Încheiat citatul Pe unde s-a coborât tânărul în ardeal și câtă vreme a drumețit, rămâne încă murit. Fie că s-a abătut pe la ipotești, fie că nu, e mai puțin probabil că a trecut prin cheile Bicazului și, mai posibil, să fi trecut prin vatra Dornei pe Valea Bistriței, dar mai ales a Cine poate ști iarăși prin ce târguri a pășit? Eminescu pare un bun cunoscător al Bucovinei pe care o va mai călca și în alte împrejurări. Într-o încercare de nuvelă ne descrie, nu-i vorbă într-un fel prea generic și fantastic, Suceava. Citat Ciudată ca o scrisoare în ieroglife, stavulița jidovească a sucevei în lună, șiruri de case sărace, peticite, când uniforme ca legile pentate uhului, când pestrițe și mestecate ca hainele rupte și lucrurile vechi din desacul unui jidov, în ferești bucăți de sticlă colorată lipite cu hârti perdele de atlasuri înșirate pe un fir de ață și singurul spectator, Luna, privind când într-o casă, când într-alta, în toate deodată și pe rând. El văzut cărți vechi în vechi, sveșnice de alamă, copii ce dormiau la pământ, caftane de atlas și caftane sărace, și așa mai departe. Încheia citatul Ceea ce este aproape sigur e că la un moment dat Eminescu s-a lăsat pe Mureș la vale și a luat-o după cursul său până la târgul Mureșului. O astfel de călătorie făcută pe jos presupune popasuri multe și îndelungi, opriri prin satele Ardelene cu case albastre din drugi de lemn, văcăluite și cu acoperișuri lunguiețe de șindrilă, cât o odihnă în vreo casă milostivă de țăran pe un pat înalt umplut cu otavă, într-o daie cu grinzi afumate de care atârnă chindeuri, bliduri și ulcele. Presupune târcoale în jurul bisericilor puse pe un vârf de deal cu progradiațe poasă de cruci într-o rână, mai ales a acelor vechi bisericuțe de lemn cu turlă scurtă ca o sondă, în cărora, dacă treci pragul înalt cât un pârleaz, rămâi uluit de policromia zugrăvelii întinse ca un gudron pe pereții unei corăbii. Presupune fără îndoială ascultarea la vatră sub înaltul funinginosul coperiș de care atârnă cârlige de alun pentru afumătură, a unor convorbiri vesperale care au pătruns apoi în limba poetului în chip de expresii dialectale. ferdele, fele, amvăst, etc. Acțiunea din geniu pustiu se desfășoară în parte într-un sat de munte. Citat Trecui prin mijlocul lui, zice un erou, pe lângă mica bisericuță de lemn și, tocmai la capătul satului, mă opri lângă bordeiul cel înfundat și sărac al tatălui meu. Prin ochiul de sticlă se vedea lumină. Trăsei zăvorul de lemn de la ușa uscată și intrai înăuntru. Pe mai ardeau vreo doi tăciuni subțiri de nuiele. Tata dormea pe un pat de scânduri înalt ca vatra. După cuptor era în căpatul mamei acoperit cu un lei cer. Mureșul cu podurile și morile lui rămase îndivărit în mintea drumețului, fiindcă era luat ca fundal pentru roman. C Citat: Pe mureș plutea o moară a unui sas, de la care noi obișnuiam a ne aproviziona cu făină, ceea ce îl făcuse pe sas să tacă față cu patraulele maghiare ce cu trei erau ținutul. Moara se legăna liniștit pe mureș, cu roțile ei surzitoare ce se rostogoleau ca doi balauri negri căldându-și oasele de lemn mucegăit în apa albită de spume a râului. Încheiat citatul Când eminescu sosea la Mureș Oșorheiu, târgu Mureșului, dinspre Bicaz, veneau cu trăsura doi tineri seminariști, Ion Cota și Teodor Cojocariu, îmbrăcați în straie naționale. Trecuseră pe sub munții Gurghiului prin Reghin, prin Petelea și acum se îndreptau înspre Blaj cu scopul de a urma cursul de teologie. În vreme ce ședeau la masă într-o odaie a hotelului, la calul alb, unde trăseseră, intră pe ușă un june ars de soare la față, în haine sărăcuțe și colbăite, cu două surtuce negre unul peste altul, unul mai scurt de vară și unul mai lung de iarnă și, recomandându-se, Eminescu, se așeză la masa lor. Le zise, când intrară mai în vorbă, că era mânată de dorul fierbinte de a putea vedea blajul de unde a răsărit soarele românismului și le povesti cazurile și lipsurile îndurate în lunga călătorie de la Cernăuți până la târgu Mureșului. După ce se îndreveni bând un pahar de vin, Eminescu, scure și nobilele sale înteledniciri de observator folcloristic, își scoase carnețelul și notă de zor i se păru mai deosebit în vorbirea comesenilor. Fiindcă plecau tot spre Blaj, tinerii poftiră pe Eminescu întrăsură și îi făgăduiră după ce aflară starea economică în care se afla și de ale mâncării. – Ba, aflând că fumează... – Fumați, domnule Eminescu! – Aș fuma, dar nu dispun de parale. Cota generos i-a oferit atunci un fiorin. De la Mureșoșorheiu, călătorii au părăsit Mureșul și s-au lăsat pe târnava mică spre Dicios în Martin. Pe tot timpul mersului, Eminescu s-a arătat, cum se cuvine de altfel, unui poet, fie și vagabond, foarte laconic și a umplut mereu carnetelul cu însemnări. La Dicios în Martin, stând împreună cu seminariștii la masă, le-a declarat în sfârșit fără afectare. Domnilor, eu sunt poet și vreau să-mi adun material. Spre mare admirare a acestora care, cu ochii, căutau să împace purtarea drumețului cu hainele sale." Urmându-și călătoria, ajunseră în cele din urmă, în vârful Hulei, de unde se vede Blajul. Eminescu, ridicându-se, strigă atunci enfatic cu carnetul într-o mână și cu pălăria într alta. Te salut din inimă, Roma mică! Îți mulțumesc, Dumnezeule, că m-ai ajutat să o pot vedea!" Din păcate, mica, Roma nu funicia cine știe ce prielnică scopurilor pentru care o căutase Eminescu. Călătorii traseră cu toții la abaciul Văsălică Bugneru, Vlădicul, unde se mai aflau în cvartir frații Uilacan, teologi și ei. Numai decât după masă, Eminescu plecă prin târg abătându-se pe la seminar și gimnaziu și răscolind atâtea locuri că nu se mai arătă până în seară. Printre școlari se risipi iute zvonul respectos că venise un student de la Cernăuți care citise întreaga bibliotecă gimnazială și publica poezii în familia. În imensa piață din fața gimnaziului studențimea forfotea. Ia aici, Minescu!" șopteau. Ia aici, Minescu!" Junele poet se înfățișă într-adevăr și intră în vorbă cu unii din ei. Oricât de ciudată le va fi părut școlarilor ținuta a poetului, căciula soioasă de oaie înfundată pe cap, deși era începutul verii, mai-iunie, surtucul de peruvian negru, scurt în mâneci și ros în coate, pantalonii scurți de ei se vedeau ciubotele în așa hală încât amintirea le atribuie toate colorile curcubeului, ghetele sclăciate și prăfuite, Totuși, chipul zâmbitor și luminos, părul dat pe spate preoțește în șuvițe lungi, statura în sfârșit zdravănă și demnă a tânărului de 16-17 ani, trebuie să le fi inspirat respect. De aceea se și între care mai de care să-l ajute. Vreo săptămână, Eminescu a stat la cota care l-a hrănit, apoi a plecat așa de recunoscător, ceea ce denota starea de lipsă în care se afla, încât sărută mâna binevoitorului seminarist. De acei trecu probabil la Ștefan Cacovean, student și el în preajma bacalaureatului, care îl poftise la sine. Cacovean ședea pe ulița hotelului, care duce din piață către Sâncel, la o văduvă, Laura lui Goji, zisă Ianșoaiei, între casa unei mănfoaie și a crâsnicului Rațiu Papă Gol, unde, în casa dinspre uliță, era o odaie mică cu două paturi, în care dormeau câte doi băieți, Georgiu Bucșa, Teodor Totu, Cacovean și un nepot al său de șase ani, Ioan Paul. Lui Eminescu-i făceau acum în fiecare seară pat deosebit, punându-i de bună seama un străjac umplut cu otavă și o velință. Erau dar cinci inși, înghesuiți într-o odăiță și tânărului poet nu putea să-i placă să se amestece în hârjoanele și convorbirile zgomotoase dintre tovară și de odaie. Eminescu, cititor înfocat, se văra de cu ziua cu capul în cărți și citea pe nerăsuflate orice carte ipica în mână, fie de școală de literatură or de știință, pe care le împrumuta de la colegi sau din biblioteca prepozitului I.M. Moldovan. Tinerii studenți se mirau că poetul nu bea, nu fumează, nu joacă cărți, ceea ce înseamnă că ei le făceau pe toate acestea. Este în romanul Geniu Pustiu un pasaj care s-ar potrivit și vieții școlare de la Cernăuți, dar care credem că e născut în din amintirea mai proaspătă a traiului la oaltă cu școlarii blăjeni la văduva Ienșoaie. Citat Între cei patru păreți galbeni ai unei mansarde scunde și lungărețe, o de asta în veci nemăturată, locuiam cinci inși în dezordinea cea mai deplină și mai pacifică. Lângă mica fereastră stătea o masă numai cu două picioare, căci cu partea opusă se răzima de perete. Vreau trei paturi, care de care mai șchioape, unul cu trei picioare, altul cu două la un capăt, iar celălalt așezat pe pământ, astfel încât te culcai pe el pieziș, un scaun de paie în mijloc cu o gaură gigantică, niște sfeșnice de lut cu lumânări de seu, o lampă veche cu genealogie directă de la lampele filozofilor greci, ale căror studii puteau aunde de lemn. Mormane de cărți risipite pe masă, pe sub paturi, pe fereastră și printre grinzile cele lungi și afumate ale tavanului, ce erau de coloarea cea mohorâtă roșie a lemnului părlit. Pe paturi erau saltele de paie și cergi de lână, la pământ o rogojină pe care se etologeau colegii mei și jucau cărți, fumând din niște lulele puturoase un tutun ce făcea nesuferită atmosfera și așa atât de mărginită a mansardei. Pe când colegii jucau cărți, râdeau, beau și povesteau anecdote care de care mai frivole și mai de râs, de pe pelea de tigan, de pop, eu îmi mânam viața cu capul așezat în mâini, cu coatele rezemate de marginea mesei, neascultând la ei și citind romanțe fioroase și fantastice, care-mi iritau creierii. Încheia citatul. Această priveliște se potrivește cu probabil a viața a școlarilor blăjeni. Băieții erau toți săraci și-și aduceau de mâncare, cum se obișnuiește încă, în straițele cu dungi albastre. Pită neagră, ce se păstrează până la două săptămâni, slănina, malai, un borduf de brânză, mâncări ce trebuiau să le ajungă pentru multe zile, căci bani n-aveau. Ba, poate nici gazda nu era plătită părălește, ci cu câteva ferdele de bucate. Din această merinde a școlarilor se înfrupta și Eminescu, cu sfiala pe care o dă nevoia de a sta pe capul altuia. Era voinic, sănătos ca piatra, mânca bine fără să aleagă, dormea dus și de aceea e de că parcimonia alimentară la care îl silau și sobrietatea firească a colegilor ardeleni și lipsa, trebuie să-l fi chinuit adesea până la deznădejde. Atunci, aducându-și aminte de marele lui Țirțec, ieșea în piața Blajului unde, cumpărând poame, prune, struguri de la cofărițe, își umplea căciula și buzunarele rosului său, caizeroc, și se așeza apoi deoparte mâncând și privind strângăriile școlarilor, fără a se amesteca însă cu ei. Se pretindea că bătrânul Eminovici i-ar fi trimis bani. Mulți și de multe ori nu i-a trimis el de bună seamă. Băieții aflaseră că Eminescu, căpătând de acasă cinci galbeni, cumpărase un sac de grâu, îl dusese la moare la măcinat și dăduse să-i facă un cuptor întreg de pâine. Oricât ar părea semnul unei flămânzel de basm, lucrul este totuși firesc. Eminescu, vrând să scape de grija mâncării, se adaptase mediului rural Transilvan și este știut că acolo pâinea se face odată pentru o săptămână-două. Viața pe care o duce junele poet la Blaj este vrednică de aceea lui François Vion sau a lui Arthur Rimbaud. Culcându-se adesea îmbrăcat, se scula de dimineață plin de sus până jos de fulgi sau de fân, după natura locului unde dormise, impurități pe care nu căuta să le înlăture cu peria, ci numai le alunga într-o doară, lovind de câteva ori cu palma peste roc. Cu câțiva strop de apă aruncați numai cu mână pe față și cu trecerea degetelor în chip de greblă prin păr, de la frunte spre ceafă, termina plina de zădărnicie grijă pentru lutul omenesc, întrecând în aceasta pe cei mai sobri stoici. Când un prieten vreodată să-i dea pieptenele, Eminescu îi zise cu simplitate, Chiar bine, frate, că eu parcă am scăpat din focul de la Troia. N-am astfel de sculă." Apoi ieșea în piață și se preumbla încet, ținând căciula în mâna stângă și câte un fruct în dreapta și mușcând din cel din urmă. Evita pe cunoscuți căutând singurătate și e mai mult ca sigur că ieșea la câmp să citească toată ziua. Dar îndelătnicirea de căpetenie era la râu. Blajul se află nu departe de locul unde târnava mare se împreună cu cea mică înainte de a se vărsa în mureș. Balta mare din pădurea de la Ipotești și prutul de la Cernăuți făcuseră din Mihai un bun înotător, cu voluptăți tritonice. După ce îmbuca dar din merinde cea dintr-un sac de grâu, se ducea să se scalde aval lângă moară, din jos de roate și acolo se bălăcea în apă ceasuri întregi, stând mai la o parte de ceilalți băieți, care îl găseau și îl lăsau în râu. El făcea fel de fel de isteții nautice, intrând în apă într-un loc și ieșind târziu unde nu te așteptai, spre admirația chiar a celor mai buni înnotători din Blaj. Eminescu era, dar după cum se vede, un tânăr deprins cu elementele naturii, un rustic sănătos și primitiv, pe care îl încurcau chiar uneltele cele mai banale ale civilizației orășenești ca peria pieptenele, dar în care inteligența se ridica cu mult asupra unui om al pădurii, al lacului și chiar al târgului. Deși înclinat către solitudine, el nu fugea de prietenie, ci de anume fel de prieteni care nu se puteau adapta firii sale peripatetice și dialectice. Un prieten de singurătate pare să fie avut la Blaj și acesta este Filimon Ilia, pe care îl întâlnim mai târziu, 1882, prin București, publicând cărți juridice, Dreptul Civil. Cu el, Eminescu se preumbla de-a lungul târnavei, discutând cu gravitate juvenilă asupra acelor banale, eterne probleme ale vieții, puse într-un chip romantic și declamatoriu, ca Dumnezeirea, ființa, adevărul. Probleme cu atât mai tulburătoare cu cât proaspeți filozofi, tinerii, nu le înțelegeau decât într-un mod cu totul superficial și erau ei înșiși bântuiți de întâiele adversități ale soartei, Mihai îndeoseb întristat poate de moartea iubitei. Poetul își aducea aminte cu regret aceste plimbări într-o poezie, Amicul Filimon Ilia, scrisă încă din toamna acelui an, noiembrie 1866, puțină vreme, dar de la părăsirea Blajului. Târnava prinsă în galbine maluri, șoptea prin unde gândirea sa, pe când plimbarea ni visări, speranțe pe frunți de valuri. ți minte oare când te întrebai, ce este omul, ce omenirea, ce adevărul, dumnezeirea, și tu la nouri îmi arătai? Dar credeam ambii în adevăr, sorbeam din aer ca din dreptate, priviam în soare ca în libertate. A fi, credeam că e un drept de fier, un an de lacrim și tot s-a stins. Nu trec la oameni astfel de glume, visuri sunt visuri, lumea e lume și cu ea Cate să te deprinzi, dar tot amice nu voi uita acele doruri tainice sfinte, farmecul vieții, îl tu minte, cum șoptea dulce, deși minția. Seara însă, în odaia prietenilor, Eminescu părăsea rezerva ori de câte ori se încingea vreo discuție, ceea ce se întâmpla adeseori. Tinerii studenți blăjeni erau sextani, septimani, octavani sau maturizați, aveau, care va să zică, studii înaintate și erau din această pricină cam scorțoși, unii purtând chiar barbă și mustăți, ca orice om mare. Eminescu, hărțegos vehement în susținerea ideilor lui și chiar disprețuitor când cineva îi cânta într-una vreo inepție, împrejurare în care avea obiceiul să se scuture cu un «Lasă-mă, frate, lasă-mă-n în pace Trebuie să fi părut la început blăjenilor ciudat de îndrăzneți să stea el, absolvent de două-trei clase gimnaziale, împotriva unor atari studenți. Curând însă, se dă bătuți. Gimnaziastul era tare de tot în literatură, cunoscând pe degete pe poeții români și era neîntrecut la istorie. Știa pe din afară strofe întregi din Alexandrii, poetului favorit și din alții și declama emfatic, cantabile, cum auzise la trupa tardinii. De pildă, da, ne băiete, copil de lele, ce umbli noaptea la stele, din baronzi sau versuri săltărețe, onomatopeice de Bolintineanu. Mihna în calecă, calul său tropotă, fuge ca vântul, sună pădurile, fâșie frunzele, geme pământul, sau în sfârșit? Cine trece în valea seacă cu hamgerul fără teacă și cu pietul dizvălit? Andri Popa cel vestit. Blăjenii însă, dintr-un amor propriu regional, se mirau că Eminescu nu declama și din Mureșanu. El însă, deși în epigonii avea să exalte din alt punct de vedere pe naivul poet, precedând cu 20 de ani pe Titu Maiorescu, arăta dispreț pentru poezia lui. Lasă, frate," zicea lui Cacovean, nu mai sta înainte cu Mureșanul vostru, căci el nici n-a fost poet, ci un simplu versificator. Alexandrie este poet adevărat." În afară de aceste cunoștințe literare, de faptul apoi că vorbea perfect nemțește și avea oarecare elemente și de gramatică franceză, fără să mai pomenim de frumoasa limbă românească ce vorbea față de aceea barbară de latinisme a blăjenilor, Eminescu stârnea colegilor admirație prin zvonul că era poet. Familia, revistă populară, venea negreșit la Blaj și unii școlari îl cunoșteau pe poet încă dinainte, din nume. Pe timpul verii se mai publicaseră alte poezii, din străinătate, 17 respectiv 29 iulie 1866 la Bucovina, 14 respectiv 26 august 1866 Speranța, 11 respectiv 23 septembrie 1866 iar pe toamnă se începe publicarea nuvelei traduse după Onkel Adam Lanțul de Aur Vulcan, care știa că e la blaș, îl îndemna la poșta redacțiunei în 16, respectiv 28 octombrie 1866. Citat. Blaj. Me. E. Nu e încă gata novela despre care mi-ai scris. Dacă e gata, trimite-mi-o deloc, căci acum s-ar putea publica. Încheia citatul. Tinerimea blăjană, care nu mai e îndoială, judecând după aceeași poșta redacțiunii, încerca și ea în taină lira, nu putea fi decât plină de considerațiune față de un colaborator așa de solicitat al unei mari reviste. Nu tot așa de impresionat pare a se arăta în schimb onoratul corp profesoral. Pentru ce clasă venise să dea examen Eminescu? Nimeni nu știa precis, ceea ce înseamnă că el ascundea adevărul prin evaziune la răspunsuri ca să nu se desconsidere. Unii aflară că avea două clase gimnaziale și voia să dea examen de a șaptea, alții că avea trei și voia să câștige deodată clasele a patra și a cincea, ceea ce nu-i fost admis sau nu-i izbuti să realizeze. Dacă certificatul absolvirii clasei a treia la Sibiu a existat într-adevăr, apoi versiunea din urmă e mai adevărată. Eminescu umbla într-adevăr cu niște manuale de fizică și matematici care îi erau foarte nesuferite, dar de înscris la școală nu se înscrisese și nici pe profesor nu îi căuta spre a intra în bunele lor grații. Povestea spune că ar fi încercat, totuși pare să, în septembrie, să depună examen, dar i s-a înfundat la proba de limba elenă. Domnul profesor Alimpiu Blajan, al cărui nume sună limpede ca un râu din străvechea Eladă, îl încuie cu tema la lucrarea scrisă într-o clasă și se depărtă pentru o oră-două. Când descuie ușa, găsi pe candidat cu mâinile în palme deasupra unei foi goale, ude de lacrimi, fiindcă Eminescu spunea pe din afară Andrei Popa, dar nu știa grecește. În numele grecii antice a lui Homer și celorlalți cântăreți antici disprețuiți, nobilul Alimpiu, cu nume așa de dulce curgător, rămase neînduplecat iar candidatul se scârbi de examene și de blaj și-și puse în gând să-și ia lumea în cap. În vremea aceasta, Eminescu își schimbase domiciliul, dacă e cazul să-l numim astfel. Cacovan, dându-și laureatul, plecă la 15 iulie în satul său, care trebuie să fie Cacova, nu departe de Sibiu, între Săcel și Orlat. El vreau să ia cu sine și pe Eminescu, dar acesta refuză pentru că, zicea el, aștepta bani de acasă. Peste vacanță mai rămâneau unii școlari care erau găzduiți într-o odăiță a seminarului teologic. Acolo i se îngădui și lui Eminescu să stea împreună cu Iacob Onea, Ion Gorun și G. Dragoș, care era credențier la masa profesorilor sau cu un altul, căci lucru curios, acesta nu și-a duce aminte să fi locuit într-o odăie cu poetul. De altfel, Eminescu dormea pe unde apuca sub strașina mănăstirii, pe câmp, afară din Blaj, lângă lacul numit Chereteu, dar mai ales în podul grajdului de la seminar. Plecarea școlarilor pe la casele lor îi era acum penibilă, căci fără bani de acasă îi era mai greu să-și găsească de ale mâncării. G. Dragoș, credențierul, îi dădea ce rămânea și când rămânea ceva de la masa teologilor. Era pe vremea strugurilor. Eminescuș petrecea zilele ca și mai înainte, dar mai sumbru și mai lamentabil. Pline de praf și de paie, hainele se destrămaseră, părul îi era mai încălcit, iar picioarele goale, căci ghetele îi se rupsese, îi dădeau aerul unui adevărat vagabond. Un teolog îi dărui de milă o pereche de ghete." Continua însă să se plimbe mâncând poame în piața Blajului și se aprindea în vreo discuție istorică cu Ioan Gorun, care, deși elev într-a șaptea liceală, se da bătut. Ca și la ipotești, Eminescu își căuta prietenii printre și sfătoși care povesteau în lumea simplă de pe urma cărei aș putea îmbogăți materialul adunat în carnețel. Într-o vreme se afla la seminar un măgărar adică un om care căra apă din afara de oraș cu ajutorul unui măgar, un țăranisteț, deși fără știință de carte, anume Nicolae Mihu, poreclit chemderii din Veza și care, bun povestaș, spunea teologilor seara în dormitor basme și snoave, până ce adormeau toți. El sau altul va fi fost în slujba seminarului în vara anului 1866. Eminescu însă își aduce aminte de la Blaj în de un măgarar. Doi ani mai târziu, Cacovan îl întreabă pe poet la București. Ce zici, de blaș, cum ți-a plăcut?" Mi-a plăcut de măgărarul de la seminar." Și de ce tocmai de măgărar?" Spunea povești minunate și l-ascultam cu multă plăcere. La 27-28 august 1866 s-a ținut la Alba Iulia adunarea generală a Asociațiunii. Un seminarist l-a văzut acolo... S-ar putea altfel și pe Eminescu Intrase în biserica unde se ținea ședința și asculta cu cernic dezbaterile Seara s-a culcat pe o rogojină întinsă jos pe podeaua unei odei de creșmă. De la Alba Iulie a trecut mureșul cu Brudina S-a abătut prin bucer de Agrânoasă Satul de și a lui Maiorescu A dormit și acolo într-o casă de țară la un coleg Și după ce s-a dat în vorbă cu copiii satului Tot pentru chestiuni folcloristice, nici vorbă A dispărut Răzbit de foame și de mizerie, fără nicio speranță să-și mai dea examenele sau să primească ceva bani de acasă, pe toamnă, probabil prin octombrie, Eminescu se hotărăște să plece. Culme a ironiei, Gheorghe Eminovici, care îi trimisese niscaiva bani, se pomenise cu gropul înapoi. Înainte de a pleca, Mihai dărui lui G. Dragoș în semn de mulțumire pentru bunăvoința cu care acesta îl ajutase o carte. Lechbruh der poetik für Höhere Unterrichts Anstalten vi auch zum Privatgebrauche von Dr. Friedrich Beck, München, 1862, carte pe care, aproape plângând, scrise în chip de dedicație aceste versuri. Dedicație spre suvenire fratelui Gregoriu Dragosiu, mege Eminescu din Ipotești. 1. Dacă vreodată în lunga cale, te simți, frate, nenorocit, pieptul în chinuri, inima în jale, Viațați viața de lacrimi o tristă vale, ochii-ți în plângeri de dor răpit. 2. Când fără soarte, fără de nume, te-ai vede singur, disprețuit, un singur suflet nu-i ave în lume, luptând cu a vieții valuri în spume, un suflet care te-ar fi iubit. 3. Când fuga micii de lângă tine, când plângi de soarteți trist părăsit, gândește atunci și tu la mine. Nici eu în lume nu o duc mai bine. Și eu sunt, frate, nenorocit. Drumul până la Sibiu, căci intră acolo pornește, l-a făcut de bună seamă mai pe jos, mai în căruța vreunui țăran. La Sibiu nu-l mai aștepta fratele Nicolae, căci acesta probabil își terminase studiile și plecase aiurea, poate în Timișoara, unde îl găsim peste un an. Eminescu venise cu scopul de a trece mai departe și, dacă făcuse aici examenul de clasa a III în 1864 sau 1865, orașul nu era necunoscut și putea să se aștepte la vreo mână de ajutor. Într-adevăr, își găsește cunoscut și cineva al prezintă lui și Sușianu, care îl știa din versurile publicate în Familia. Poetul face asupra acestuia o impresie penibilă. Citat un fior rece mă cuprinse, un fior pentru primul moment neexplicabil, când am văzut pe acest tânăr scriitor îmbrăcat într-un costum cu totul singular. O spun nu în dezonoarea acestui om, ci pentru cunoașterea crudei sale sorți, că în adevăratul înțeles al cuvântului curgeau zdrențele de pe el. Abia se mai vedea pe la gât un mic rest de cămașă neagră, iar pieptul de sus până jos era gol și, cu mare necaz, cerca bietul om să-și acopere pielea cu o jachetă ruptă în toate părțile, zdrențuită de la mâneci până la coate, cu niște simpli pantaloni zdrențuiți din sus și zdrențuiți din jos. Încheia citatul. Denis Sușianu îl ia acasă, îl îmbracă din cap până în picioare și îl ține la sine vreo trei zile, după care poetul vrând să treacă frontiera fără pașaport, îi dă o scrisoare către Popa Bratu, om de vază din rășinari și, întâmplarea soartei, bunic dinspre mamă a altui poet național, Octavian Goga. Eminescu a plecat, deci, către lanțul albastru al munților de graniță, pe sub poalele cărora sclipesc satele marginenilor, și, ajutat de un țăran, a trecut pe potecile rășinarilor pe lângă vama cucului, dincolo în țară, unde îl așteptau noi și întunecate destine.